Egunon guztii goizeko zorzi terdiak dira orintxe bertan gaur e, osteguna da hottxaileako hogeita hiru ditu eta momentu honetan berriozaen gradu bateko temperatura daukagu. <totik> Hau berrrion albistegia da berriozargiraatiaren albiste emankizuna. Eta lenik eta bein, e, Nafarroako albisteekin hasiko gara, Aralar alderdiarekin hain zuzen ere, Aralarriko zuzendaritzak Amaiur koalizioa sendotzea proposatuko du, Aralarriko zuzendaritzak koalizioa bertzale zabal eta zibil baten alde lanean jairraitzeko borondatea erakutsi du, Patsi Zabaletako ordinaltzaile nagusiak azaldu duenez, dagoeneko hitz egiten ari dira beste eragileekin, baina aurrera jairraitzeko beharrizkoa da alderdikideen oniritzia, martxoaren iruan gazetan, izen eginen duten hegoaldeko ohiko batzarrean alderdiko babesa eskatuko die ha ama urkoalizioa osatzen duten beste alderdiekin uda esezker abertzalerekin earekin eta alternativarekin grimanak sendotzen jarraitzeko are gehiago Euskal Herri Osoko akordio estrateko bati begira aberzaaleen batasunarekin negoziazioak abiarazte ere proposatuko dute egingo duten ohiko batzarriaren nondik norakoak azaltzeko prent aurgiko bate eman zutenatzo Donostian zabaletak Rebek haubera antolaketa azkariak eta Igor López de Muiain arabako koordinanazaileak Uberaren arabera batzararrira batzarrrian joriaatu behar dute aurrera begirako erronkei nola erantzun bakeginza politikoan egin diren urrattak eta egin direnak aztertu behar dira eta aurrera begira ze egin eta nola jokatu ere bai hoiek izan ziren rebeka uberaren hitzak Eusko legebiltzarreko hauteskunde dagokionez zabaletak gogoratu du Espainiako Kongresurako hauteskundeetan ha amaurrek lortutako emaitzak esezker aberza pluralak inoiz lortu dituen emaitzarik onenak izan direla. Erritarrek erakutsi digute jarraitu behar dugun norabidea besantzuen zabaleta Aralarreko zuzendaritzaren iritzian, ama jurren orainarteko ibilbidea positiboa izan da eta urrengo hauteskundeei begira koalizioko beste alderdiekin nabardurak adostu behar dituzte. Programari dagozkionak zerrendak kanpaina eta abar. Lehen dakari gaimoduan Arnaldo Otegi galdetuta, Ar Arnaldo Otegiz galdetuta, patxi zabaletak erantzun du aralarrek inoiz ezdiola betorik ezarriko otegik baditu balio batzuk pertsona eta politikari moduan ikur bat da herri hau egiten den e, bidean hala ere eztabai da hori oraindik ez dagoela mai gainean adierazi du Zabaletak Eta Nafarroan kontratazioa sustatzeko neurriak onartu dituzten Jolanda Bartzina, Nafarroako gobernuko presidenteak enplegua eta kontratazioa sustatzeko neurri sorta aplikatuko duela iragarri zuen atzo. Neurri hoiek guztiak ordaintzeko gobernuak amabi milioi euro bideratuko ditu eta dagoeneko partida gehiagarria erantzidute 2000 amabiko aurre kontuetan, aurretarako propio. Neurri haueka, e, hauekin, esekutiboaren kalkuluen arabera, langabezian dauden laumilla berreizu berreun lagun kontratatua alizanen dira emprendedoren eunda berreo geitamar proiektu abian jarriko dira oin jairrizko errenta jasotzen ari diren zortzireun pertsona lan merkatuan sartuko dira berriz ere eta lau mila seieun langaberri formazioa eskainiko zaie zehazki 5 milioi euro bideratuko dira diruz lagundutako bimila eta berreun lanpostu sustatzeko ogeitabos langile baino gutxiagoko enpresetan eta ogeitamar urtetik berako, berreo geitabos urtetik gorako edo edozein adineko iraupen luzeko langabetuei zuzenduta. Opozizioak ordea, mespidati begiratzen die Barzinak kiragarritako neurri berri hauei, 2008an aplikatutakoen antzekoak, oso antzekoak baitira. Eta hoiek, enplegua sustatu baino, enplegua suntxitu zutela adierazi dute. Gaur egun, berrogei tamarmila langabe baino gehiago dago Nafarroan. Eta Nafarroako albisteekin amaitzeko osasuna futbol taldeari buruz hitz eginen dugu. Eta ez eh, zatzoetzen partidarik egon, baina bai osasunari buruzko kontuak bartzinak osasunari dio ez diola zergetan faborerik egingo. Jolanda Bartzinan, Nafarroako gobernuko lehen dakariak osasunari zion bez edo PFEZaren kasuan ez diola faborerik eginen bere esekutiboak. Osasunak zergak guztiek betala zala ordaindu behar ditu eta aregeiago gaurkoa bezala egoera ekonomiko zailean esan zuen bartzinak erritarrei alegin egiteko eskatzen ari gara eta beraz zergetan ez dugu aldaketarik egingo oiesek izan ziren presidentearen itzak patxizko osasunako presidenteak bere aldetik ukatu du gobernuari erreskate plan aurkeztu diola baina itortu du Nafarroako hogasunarekin duen zorra irurogeita ma bosturtera ordaindzea eskatu duela betiere legea jarraituta zerge ordainketa atzeratu daitekela adierazi du Bartzinanak gaur egun egiten baitira halakoak eta gaineratu du gobernuak osasuna alde gehien babesten jarraituko duela, Nafarrioarentzat erriferentzia bat baita babesletza ba, lortzeko edo futbolestadio berriaren kasuak aipatu ditu. Eta gatozen berriozarko kontuetara, elkarrietaratzean desjabetzen aurka, hipoteka dela eta ukitutako taldeak elkarrietaratzea deitu du, gaurko, otxaiak hogeita iru, agriatxaleko zazpi terdietan udaletxearen aurrean. Protesta honen bitartez, etxetik kaleratuko duten berriozarko familia baten hausia salatu nahi du plataformak, izan ere, Juan eta Julia berriozartarriako otxaiaren hogeita lauan, hau da, bihar, e, deshabetuko dituzten, goizeko... Amarretan, desgabetzearen ostean ere, ipotekaren euneko berrogei interesak ordaintzen jarraitu beharko dute, hortaz ordurarte etxe bizitzan inbertitutako guztia, galdu eta kalegorrian gelditzeaz gainera, bankuarekin laro geimila euroko zorra izaten jarraituko dute. Hipoteka dela eta ukitutako taldeak etxe bizitza ordainian ematea proposatzen du beste zenbait herrialdeetan egiten den bezala udalaren iragan hilabeteko osoko bilkuran mozio aurkeztuzuten neurri hori eskatuz, eta PP izan ezik gainontzeko alderdi guztiek sostengoa eman zioten eskaerari, eta hori hipoteken legean ezarri dezan eskatu zioten Espainiako gobernu, zein parlamentuari badirudi Espainiako gobernuak nolabait aplikatu nahi duela e, txe bizitza ordainian e, matea e, izan ere hori aplikatuko zuela iragarri zuen e, atzo, baina bakarrik familiako kide guztiak langa behetzian dauden bitartean ez dakigu e, Juan eta Julia Berrio zartarren kasua onartuko luketen, edo kasu horretan e, aplikatuko litzatekeen, etxe bizitza ordainian ematea, ba, senarrak juanek anemenka lan egiten duelako oso gutxi kobratzen duen arrien, beraz ikusi beharko etorkizunean zer gertatzen den afera honekin hain zuzen ere gaur Berrion magazinean goizeko bederatzietatik aurrera e, ipotekak ipotekadela eta ukitutako taldeko den Angel Lajekin mintzatuko gara eta hori guztia argituko digu. Eta datorren astean zabalik izanen da aurre eskolan izena emateko EPE zehazki martxoaren batetik amaseira bitartean izanen da zabalik berriozarko udalaren aurre eskola honetan izena emateko EPE hori ikaspostua 2004 eta 2004 urteetan jaiotako aurrek eska dezakete baita 2002 urte honetan ere jaiotza maiatzaren amalaua baino lehen izatea aurre ikusten bada hau da hasi baino amasei aste lehenago argibideak eta eskabideak ak jasotzeeko berri ozarko udaletxeko atondoan egin dezake goizeko zortzi terdietatik hamaika terdietara edo bestela udalaren webgunean berrio Ozar.es edota 0 hamabi telefono zenbakian eskabide horiek behin beteta berriozarko udaletxeko atondoan utz ditzake berriz ere e, goizeko zorzi terdietatik hamaika terdietara. Eta bukatzeko e, proposamen bat, BKM mendi taldeak egiten diguna hautza tza mendira e, joaterarena Asteburu honetan hau tza mendia mila da sei metroko gaina izanen da BKM mendi taldearen urrengo ateraldiaren helburua txangoa, larun batean eginen dute ilako gehi tabost eta goizeko zortzietan aterako dira lantzeluze plazatik. Beraz, gomendio horrekin engeldituko gara, e, hause izan da dena, gaurko albiste emankizunari dagokionez, informazio gehiago, e, gaztelaniazko boletinean, goizeko bederatzietan, berrion magazinean, eta baita interneten eguzkiplaza.neten, agur!